Згідно з відомостями найстаріших письменників про слав'ян, уявляємо собі їхні будинки майже такі самі, як і неолітичні. Як каже Гельмольд, це були халупи з хворосту, аби тільки переховатися від дощу та негоди. А як описують арабські подорожні, вони були збудовані з гілок та обмащені глиною. Але в дуже скупих відомостях Київського начального літопису про слов'янські хати говориться як про будови рублені. Такі самі бачимо і в будівлі ДАКів на Трояновій колонії. А втім, ми знаємо, що значно пізніше, за козацьких часів, сільські будинки на Україні ставили здебільшого зліски та обмащували їх. Глиною. Іноді навіть поглиблювали їх у землю, як то запорозькі куріні і А Відомості Голимбіовського свідчать, що такі будови взагалі ставили на праву бережжю. Як це свідчить Шафонський, що писав у другій половині XVIII століття, майже всі селянські хати – Південної Чернигівщини та цілої Полтавщини були плетені. А Делафліз каже, що у другій половині XIX століття у Скверському, Тарашчанському та Липовецькому повітах на Київщині дарма, що ці місцевості зовсім не безлісні були, плетених хату селян було значно більше, ніж рублених. Не вдаючись поки що в з'ясування цих суперечних даних, ми спершу розглянемо українські будови, що існують в наші часи, починаючи з хат та їх примітивних форм. Тимчасові будови Під цією назвою ми згадаємо за ті легкі споруди, що ними користуються для дуже недовгого перебування – Найпростіші форми їх – це здебільшого захистки від вітру та негоду в полі, куріні для ночування там, де випасають товар, сторожки в садах та на бастанах, а то, ще житло для робітників у лісах, на сплавах та на ріжних інших працях, де треба перебувати довший час, іноді ціле літо. Найелементарніше – та цілком примітивно будовані – це маленькі будови цього типу, де знаходиться без захисту дощу та вітру полева сторожа в східній Галичині. Це просто щит, або, ліпше сказати, один схил стріхи, скісно поставлений на землі та підпертий одним чи двома кілками. Іноді цей щит буває зроблений зі старих дощок, Іноді його вкривають соломою чи очеретом. І в такому вигляді він нічим не відрізняється від відомих будинків негритосів. Трохи удосконаленішу форму мають гуцульські та бойківські будови для селян, що стережуть по ночах свої поля від диків, тобто диких кабанів, що приходять з панських або з карбових лісів, лася на свіжу картоплю чи овес. Ці сторожки також подібні до схилу стріхи, що зроблено з кілків та кори. Але вони закриті з боків та мають маленький схил ще з переднього відкритого боку. Для більшої стійкості на випадок вітру зверху накидано кілька деревин. А цілком не подібні до попередніх будов, але дуже споріднений, з ним характер мають як своїм призначенням, так і тим, що вони теж напіввідкриті, так звані вишки. Це ледве прикриті зверху та цілком відкриті з боків, невеличкі, поставлені на високих палях, захистки для вартових. Їх можна зачислити до форм тимчасового повітряного житла. А в трохи удосконаленій формі – це сторожова вишка колишніх запорожців. Сюди теж можна зачислити переносні захистки, що їх вживають бойки. Вони або цілком подібні до польових,